Мепс пошукав дешеві хостели, Нова Зеландія виявилась дешевою країною. Ціни майже як у Австралії, вищі, ніж у Європі. Крім того, відкрився неприємний факт відсутності в Україні посольства Нової Зеландії. Це означало, що за візою доведеться летіти у Москву або шукати кур'єра. У будь-якому разі це додаткові витрати і неможливість вплинути на процес, якщо посольство раптом надумає відмовити у видачі візи. А ще довідався про наглядовий орган Нової Зеландії в сфері радіо- та телебачення «Управління зі стандартів у радіомовленні та телебаченні». Це управління стежить, щоб мовлення на новозеландських радіостанціях і телеканалах відповідало чинному законодавству аналогічну функцію в Україні виконує Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Я занотував адресу, Офісу, в Окленді, сайт і кілька номерів телефонів. Хтозна, можливо, пригодяться. Нарешті, покинувши копатись в інтернеті, приступив до головного. Погодитись на пропозицію Сірго це пів справи. Потрібно було придумати, яким саме чином передати привіт Новозелен. Перший варіант мого плану включав масований напад на Окленд двох-трьох піхотних дивізій за підтримки чотирьох танкових бригад із подальшим просуванням на південь країни. Якщо пощастить, дійдемо до столиці. Авіаносців у нас немає. Тому доведеться обійтися без підтримки авіації. Зате танки в нас хоч куди. Півсотні красенів «Оплот-М» буде більш достатньо примітки. «Оплот-М» – сучасний український основний бойовий танк. У серійному виробництві з 2009-го стоїть на озброєнні Збройних Сил України та Королівської армії Таїланду. За два дні вони зроблять з Окленда поле для гольфа. Ну, гаразд, просто поле. Бо після танків там навряд чи можна буде їздити на гольфкарах. Цей варіант мій улюблений, але його доведеться відкинути, як не здійснено. І Єжаку зрозуміло, що Зеландія надто далеко. Я дуже сумнівався у спроможності наших десантних кораблів переплисти два океани. Точніше, навпаки, не сумнівався, що здійснити такий заплив їм не вдасться. Потонуть разом із танками. А тягти їх по дну до самої Зеландії – це не варіант. Давно казав, що не треба було китайцям варяг продавати. Наступні мої міркування зосередилися на Грегу. Найпростіше було б від духопелити товариша Моргана, так би мовити, вибити з нього все лайно, продемонструвавши глибоку хидність його життєвої позиції. Проте цей план також довелося забракувати. По-перше, я так і не знайшов його адреси. По-друге, на знімках Грек виглядав міцним, дебелим хлопчиною, і я відверто кажучи сумнівався, що зможу всипати йому без допомоги ще як мінімум однієї пари рук Принаймні всипати достатньою мірою, щоб Грек сповна усвідомив свої помилки. По-третє, фізична розправа над переможцем конкурсу вмить поставить мене поза законом, тим самим капітально ускладнюючи життя. І по-четверте, із розмов з притулою стало ясно, що новий канал зі свого боку висуватиме обмеження по суті операції, щоби нас потім не затягали по судах. Навряд чи режисери каналу коли-небудь оприлюднять в ефірі відеозапис побиття паршивця Грега, навіть якщо я лупцювати його дуже красиво і елегантно. Якщо ж говорити серйозно, то я чудово розумів, що проблема не в Грегові. Головний винуватець – цієї веремії, радіостанцію. Ті люди, що організовували, саме на них має бути спрямований головний удар. Ось так. Обмежений з одного боку законами, з другого власними можливостями, з третього, остерігаючись отримати вето від юридичного відділу нового каналу, я склав попередній план Оклендської операції. Незважаючи на перераховані вище обмеження, Перша редакція все ще була доволі кровожерлива. Вона містила п'ять пунктів, які до виходу в світ цієї книги залишалися під цілком таємним грифом. 12 березня 2011 року я сів писати притулі листи. Привіт, це і друг. Стосовно того, що надумав. Перше. Заготовити штук триста плакатів, бажано кольорових. Картинка така. Радянський чувак, який ти пальцем з плаката. Типовий советський банер у стилі «А ти здел то-то-то і то-то-то». З-за нього виглядає коза. Намалювати все я зможу сам. Напис на плакаті зрозуміло англійською. «Хей, новозеландцю!» Якщо твоя дівчина не дає тобі, іди в поле і трахай козу. Можливо чергувати з іншим написом. Убивці, Маорі, не маєте успіху в жінок, не сподівайтеся, що вам пощастить за кордоном. Роздрукувати всі плакати треба буде тут, в Україні. Формат листів А4, але можна і А3. Уночі об'їхати і обклеїти цими агітками весь центр Окленд. Другим. Пам'ятник. Я ще точно не знаю, який. Зараз вивчаю про Google Maps, що там у них такого цікавого, але треба буде однозначно забацяти його в жовто-блакитні кольори. Фарби, балончики...